ויבואו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התווך. נרגל שר עצר, סמגר נבו, שר שיחים רב סריס, נרגל שר עצר, רב מג, וכל שארית שרי מלך בבל. ויהי כאשר רעם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשי המלחמה, ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשער בין העומותיים, וייצא דרך הערבה. וירדפו חיל כשדים אחריהם, ויישגו את צדקיהו בערבות ירחו, וייקחו אותו, ויעלוהו אל נבוכדרי צר מלך בבל, ריבלתה בארץ חמת, וידבר איתו משפטים.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 ויצב נבוכדרי צר מלך בבל על ירמיהו, ביד נבו זרעדן רב טבחים לאמור. כחנו, ועיניך שים עליו, ואל תעש לו מאומה רע, כי כאשר ידבר אליך, כן עשה עמו. וישלח נבו זרעדן רב טבחים, ונבושזבז רב סריס,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 אשר אתה יגור מפניהם, כי מלט עמלטך, ובחרב לא תיפול, והייתה לך נפשך לשלל, כי בטחת בי נאום אדוני.